У цей час в каюті мадам Шток відбулася зовсім інша розмова. Не знаючи, як відрекомендуватися, аби дізнатись необхідне, Олексій Крапка завітав до каюти Удови як один із тих небагатьох пасажирів, що вважав за необхідне висловити бідолашній жінці свої співчуття. І завдяки цьому От уже хвилин сорок вислуховував безперервну тираду мадам Шток про всі негаразди, котрі посипалися на її голову після весілля з соломошею. Мадам Шток розгорнула повне батальне полотно першого десятиліття подружнього життя і перейшла до другого, все більше впадаючи в шаманський транс. «Ви ж самі бачили, – казала вона, – кроватку нову надів. А казав, що срати пішов. От прямо таки вистрибнув за столу, мовляв, шлунок прихопила від тієї печінки гусячої. Семену нічого. Семен – це наш папуга. А йому, бачите, прихопило. Знаю, в якому місці йому прихопило. Побіг до каюти кроватку нову одягати». І заридала на повний голос. ой ой, Соломошо, на кого ж ти нас покинув? Як тепер жити будемо?» І без жодного логічного переходу додала спокійним голосом. «Боргів у нього, як зірок на небі!» Олексій співчутливо закивав головою. «Борги – це погано! Дуже вам співчуваю!» Зі співчуття шуби не пошиєш, буркнула мадам. Доведеться самій в усьому розбиратися. Адже й у нього була боржників ціла купа, чорт ногу зломить. Багато виробів у кредит роздавав, під відсотки. О, так це вихід, заспокоїв її Олексій. Зібрати борги з боржників і роздати на борги. Мадам втупилась в нього, міркуючи над почутим. «Певно, так і варто робити. Зараз і піду». Куди здивувався Олексій? «Так один же з тих негідників, що платити не любить, тут, на пароплаві. Щоправда, вже добу його не видно, певно, помітив в нас і ховається». «Та невже!» – зацікавлено вигукнув Олексій – тільки через те, що мадам продовжила свою тираду. «Так точно, ховається. Я його в перший вечір побачила, сунув в ніс до зали і одразу заднього дав. Мабуть, злякався. Тепер не відкрутиться, я його з-під землі дістану. Хто ж цей негідник поставив цілком риторичне запитання Олексій Крапка?» І за що він вам заборгував? Так германець той, ірод, рік тому, я його в нашій крамниці бачила, прийшов перстень замовити, а розплатився лише чвертю від усієї суми. Я тоді ще соломощі сказала, мадам Шток красномовно стисла перед носом Олексія Кулак, що не слід віддавати такі коштовні речі за бесінь, а він, татож, людина поважна, сам посол, віддасть, а виявилося, по-моєму, Дзускі віддав, ну нічого, мені віддасть. І мадам рішуче почала збивати перед люстерком копну волосся, провела пуховкою по червоному обличчі. «А розписка у вас є?» – запитав Олексій, боячись, що пані Шток дійсно піде діставати Айзена, як вона сказала, з-під землі. Не міг же він зізнатися, що той посол лежить в купі льоду разом із її бідолашним чоловіком. «Розписка?» – знітилася мадам. «Дійсно, треба розписку знайти, а вона, певно ж, Удома лишилася. Ну от і не поспішайте. Борг завжди за нею зможете отримати. Або через суд. Через суд? Зраділа медам Шток. Це ви вірно кажете. Я йому ще суд влаштую.